Нирки Нирки – життєво важливі органи. Вони відфільтровують з крові всі шлаки і надлишок води, які потім видаляються з організму в вигляді сечі. У процесі життєдіяльності в людському організмі утворюються різні відходи. Ці речовини збираються з усіх органів за допомогою кровоносної системи і надходять до нирок, де відфільтровуються з крові. Нирки Найважливіша частина – екскреторної системи людського тіла, яка відповідає за виведення або екскрецію з організму рідких відходів життєдіяльності. Мільйон мікрофільтрів В організмі людини є дві нирки. Вони складаються з двох шарів. Зовнішній шар чи ниркова кора містить близько мільйона крихітних фільтрів, які називаються нефронами. У кожному нефроні є маленький вузлик мікроскопічних кров'яних каналів чи капілярів. Цей вузлик називається клубочком. Він оточений подвійною оболонкою – капсулою Боумена. Вода, мінерали, солі і шлаки в міру проходження крові через клубочок проникають у цю капсулу. Потім всі ці речовини – Повільно витікають з капсули довгою, тонкою, уподібною трубкою, яка називається нефронною петлею, чи петлею Хенле, і розміщена у внутрішньому мозковому шарі нирки. Як корисні речовини залишаються в організмі? Кожна нефронна петля оточена капілярами, через які корисні для організму речовини, наприклад, амінокислоти, глюкоза, Мінерали і солі знову потрапляють у кров з певною кількістю води, в якій вони розчинені. Це зворотне всмоктування називається реабсорбцією, яка залежить від стану внутрішнього середовища організму і забезпечує її сталість. Збирання відходів Непотрібні організмові речовини утворюють урину або сечу, яка збирається в так званій нирковій мисці, розміщеній у середині нирки. Звідти вона надходить до сечовода, а потім до сечового міхура в нижній частині тіла. При скороченні м'язів у його стінках сечовий міхур випорожняється, видавлюючи сечу через трубку, яка називається уретра, чи сечовивідний канал. Ілюстрації. Нирки за роботою Нирки мають форму квасолі розміщені в нижній частині тулуба з обох боків хребта. Вони одержують кров через ниркові артерії, а після того, як кров очистилась, вона надходить до ниркових вен. Навантаження на нирки дуже велике, оскільки кров проходить через них приблизно 350 разів на день, а це складає 1700 літрів. За їхньою допомогою з організму видаляється близько Півтора літри сечі Будова ниркової системи Ниркова миска Ниркова кора Мозкова речовина нирки Сечовий міхур Уретра Сечовід Нирка Ниркова артерія Ниркова вена Маленька дівчинка, нирки якої не справляються зі своїми функціями Регулярно проходить процедуру, яка називається гемодіаліз. Ця процедура полягає в під'єднанні кровоносної системи до спеціального апарата – гемодіалізатора. Коли вдасться знайти донора, дівчинці трансплантують нирку, зроблять пересадку.